إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 Ma nazalat musibahun qad illa bidzambin wa ma rufi'at illa bittauba satu musibah pun terjadi pada seseorang individu atau pada sebuah kaum kecuali pasti dikarenakan dosa yang dilakukan dikarenakan dosa yang terjadi wa ma rufiat dan tidaklah musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala angkat dari sebuah kaum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 Maka dari hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan akidah yang benar tentang memahami hal demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan akidah yang sahih bagaimana tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu, memahami sesuatu, tentang bagaimana kita meyakini sesuatu.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 adalah dikarenakan kemarau yang berkepanjangan ini adalah hal yang bertentangan dengan akidah sahiha yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun yang seharusnya kita yakini adalah tertahannya hujan di langit adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menahannya bukan dikarenakan musim yang terjadi di antara musim-musim yang ada di muka bumi dinyayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh ala Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu Zaid bin Khalid uh, al-Juhani radhiyallahu anhu bercerita shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh al hudaybiyah ala athri samaa' kanat min al-laila suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kita salat subuh di Hudaybiyah sebuah daerah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kita salat subuh di Hudaybiyah. Dan langit tadi malam habis hujan, maka tanah pun basah. Tadi malam langit habis hujan, subuhnya Rasul mengimami salat kita. Setelah salat subuh kemudian akbalah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menghadap para sahabatnya. Setelah menyelesaikan salat dan Rasul pun berkata, "Atadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang barusan dikatakan oleh Rabb kalian? Maka hadis qudsi. Hadis qudsi yakni perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam dan tidak masuk ke dalam Al-Qur'an. Atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian barusan? Maka para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.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 Kita dihujani dikarenakan rahmat Allah dan keutamanya atas kita. Saali kamu minun bi maka mereka beriman kepada aku. Wa kafir bil kauqab dan mereka kafir dari bintang-bintang. Tidak meyakini bintang-bintang tersebut. Wan beli nak kalau ada pun mereka yang berkata muter Nabi Nau ikhlas Wakada kita dihujani dikarenakan posisi bintang ini bintang ini bintang ini yang dikarenakan pergerakan alam semesta bintang bintang yang ada atau bulan matahari sehingga menjadikan musim perubahan musim dari situ mendatangkan hujan. Adapun hamba-hambaku yang berkata kita dihujani dikarenakan pergerakan bintang ini bintang itu bintang ini bintang itu.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 Yang bertentangan dengan akidah sahih yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Malik Al-Ashari radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la ya Ada empat hal yang ada pada umatku yang termasuk ajaran-ajaran jahiliyah. Keyakinan-keyakinan jahiliyah Sulit umatku untuk meninggalkan Empat hal ini Lihat, Yang pertama Al-Fakhru fil Ahsab Berbangga-bangga dengan posisi Strata sosial jabatan Ini ajaran jahiliyah Yang telah dihapuskan oleh Islam Kemudian Al-Fakhru fil Ahsab Mencelak-celak keturunan Menghina keturunan suku tertentu Dan membangga-banggakan Keturunan dan suku tertentu ini termasuk ajaran jahiliyah Ashabiyyah Yang dihapuskan oleh ukhawah islamiyah Digantikan dengan ukhawah islamiyah Oleh rasul Sallallahu alaihi wasallam Betapa kita kembali membangkitkan ashabiyyah ini Kesukuan rasisme ini Dalam bentuk Dalam bentuk apapun Dalam bentuk ormas-ormas yang mengedepankan nama-nama ras tertentu Dalam bentuk uh,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 Demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini di dalam kitabnya Diriwayatkan dari Ibnu Majah rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akbala alaina suatu hari Rasulullah SAW menghadap ke arah kita Dan berkata Ya ma'asyaral muhajirin Wahai sekalian kaum, kaum muhajirin Wahai sekalian kaum muhajirin Wahai sekalian kaum muhajirin Khamsun ketahuilah lima hal ini Sadarilah lima hal ini Iza betulitum bihinna Apabila kalian tertimpa lima hal ini Sadari hal ini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 dimediakan pada suatu kaum kecuali pasti langsung menyebar pada kaum tersebut lepra dan begitu juga al-awja penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada kaum sebelumnya bukankah terjadi pada kita pernahkah kita mendengar kasus AIDS di zaman dulu pernahkah kita mendengar kasus kanker ini kanker itu di zaman dulu yang kedua Lam juga soal mika lawal mizan tidaklah mereka mengulangi timbangan-timbangan, mencurangi dalam perdagangan, mengurangi timbangan ukuran, melakukan kecurangan, kezoliman di dalam perdagangan. Illa ohe dobis sini nawait datil mukna kecuali pasti Allah timpakan atas mereka tahun-tahun paca ekonomi yang rusak. Wajuri Sultan alaihim dan Allah timpakan atas mereka penguasa-penguasa yang zalim, yang serakah. Bukankah terjadi atas kita? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walam yang mau amwalihim tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, yang tidak menunaikan zakat harta mereka."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 Allah Subhanahu wa taala muni al-qatar ditahan hujan ditahan tetesan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala minas sama wa al-bahaim lam yuntaru kalau bukan karena hewan-hewan makhluk-makhluk Allah yang lain hewan-hewan yang ada di muka bumi misalnya Allah tak sudi memberikan hujan atas mereka kalaupun Allah turunkan hujan berarti dikarenakan Allah masih merahmati hewan-hewan yang ada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 lebih menuju kepada syirik Membenarkan syirik Menghidupkan syirik Memerangi orang yang menyeru kepada tauhid Walam Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka Dengan Rasul SAW Yang melanggar sunnah Setelah mereka bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah Bukan yang menghidupkan sunnah Yang ada menghidupkan bid'ah Menyerang Menentang orang-orang yang menyeru kepada sunnah yang murni, sebagaimana diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah mereka melanggar tauhid kepada Allah, melanggar janji untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa salatallahu alaihim adouan min gairih kecuali pasti Allah kuasakan atas mereka musuh-musuh asing atas mereka.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 Yursalu sama'alaykum idrara disaya setelah itu langit akan mengalirkan airnya dengan deras atas kalian wa yazidkum quwwah ila dan nisa Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian wala mujrimin dan janganlah kalian berpaling dan mengingkari ya Allah subhanahu wa ta'ala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 Andai saja penduduk sebuah negeri Beriman dengan baik Kemudian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala La fatahna alaihim barakatim minas sama Sungguh kami akan bukakan atas mereka Pintu-pintu keberkahan Dari langit Wa minal ard Dan dari bumi Walakin kazzabu Namun yang ada justru mereka mendustakan Mendustakan kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. Mereka menghidupkan kemungkaran Kesyirikan Menghidupkan beda Walakin kadzdzabu yang ada mereka justru mengingkari, mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun dan akhirnya kami balas mereka sesuai dengan apa yang mereka usahakan, sesuai dengan apa yang mereka laksanakan. Aku qauli lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa.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 seperti yang terjadi di Bosnia. Begitu kedekatan yang tak ada, tak ada lagi tanpa batas antara muslim dengan nasrani. Sehingga mereka ikut merayakan perayaan-perayaan nasrani, memberikan selamat atas kelahiran hari-hari-hari uh hari-hari keagamaannya dan lain-lain. Begitu mereka solid sehingga Allah Subhanahu wa taala apabila mendatangkan Ayat-ayatnya atas mereka dikatakan, walantara angkel Yahudi, walan Nasarahat ta taabiyya mila taum. kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rida sampai kau mengikuti agamanya. Jangan kalian sedekat itu kepada mereka. Mereka akan berkata, ah tidak. Mereka baik dari kecil sama kita. Ketika dikatakan oleh Al Quranul Karam, walayazaluna yukatiluna kum hatta yarudukum andini koministatau.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 Dikanakan kedekatan yang terlalu Sehingga tak lagi memperdulikan Batas-batas yang datang Dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Kita diperintahkan untuk Berbuat baik kepada sesama Memberikan salam, jenguk, bantu Tapi bukan berarti menutui, menyetujui Kekufurannya, jangan kau katakan Berikan selamat tentang, Kepada mereka dari hari-hari Agama mereka Berarti kau meridoi kesyirikan mereka Kekufuran mereka Jangan kau bantu mereka dalam membangun rumah ibadah mereka Kenapa? Dengan itu kau meridoi kesirikan dan kekufuran yang terjadi pada mereka Adapun ketika mereka sakit Mereka membutuhkan bantuan,lah maka bantu Bertemu di jalan salam, ucapkan Assalamualaikum Semoga salam ini adalah sebagai doa kita Agar Allah memberikan kepadanya hidayah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 dan Allah yang melakukannya. Karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah lah zat yang maha menentukan harga. Al-qabidh yang menahan, al-basit yang maha meluaskan, al razzaq yang maha mengatur rezeki. Yakinilah hal ini. Kembali kepada tawakal kepada Allah. Semahal apapun harga barang yang ada apabila Allah memang memberikan rizkinya padamu maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Semurah apapun barang yang ada apabila Allah tak memberikan rizkinya padamu maka kau takkan pernah mendapatkan barang semurah apapun harganya. Maka jangan lagi kau takut akan harga yang beredar. Kembali kepada keimananmu, kembali kepada tawakalmu, kembali kepada tugasmu untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Misalnya dia yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu Seorang salaf ditanya Seorang salafus soleh, seorang imam soleh, zuhud Ditanya Dikeluhkan padanya tentang Melambungnya harga-harga di pasar yang tinggi Maka salaf tersebut pun berkata Wallahi, inni ubali Demi Allah, aku tidak peduli Walau kanat habbah Kalaupun satu biji beras Atau satu biji gandum Di dinar, harganya satu dinar Aku tidak peduli Alaihi an aabudarabi kama amaroni aku hanya diperintahkan untuk selalu beribadah dengan baik kepada Rabbu sebagaimana Allah perintahkan aku wa alaihi an yarzukoni dan diharuskan atasnya atas Allah untuk senantiasa memberikan rizkinya padaku kama wa sebagaimana telah Dia janjikan padaku Bukankah Allah yang maha menepati janjinya.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 Pada istighfar, kenali tauhid, kenali sunnah, terapkan pada diri kita dan kehidupan kita, istri dan anak kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya Dia yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة آداءك آداء الدين اللهم مزق جماعهم وشطر شملهم وزلزر أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin Sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa nasta'idu bika min kulli sharrin Ist'a'ada bika minhu nabiyyuka Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدين وارهمهم كما ربون صغارة ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تسلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقيم الصلاة